Торгівля. Торгівля – це купівля чи продаж товарів приватними особами чи фірмами. Найбільші торговельні операції здійснюються між різними країнами. Міжнародна торгівля дозволяє країнам обмінювати те, що вони мають, на те, що їм потрібне. Країна, яка має розвинути сільське господарство, але не має вугільних родовищ, може експортувати продукти харчування, а імпортувати вугілля. Деякі країни спеціалізуються на виробництві якого-небудь одного товару, а інші пропонують широкий спектр товарів та послуг. Видиме і невидиме Міжнародна торгівля ведеться як видимими, так і невидимими товарами. Більшість товарів, як от продукти харчування, комп'ютери та пральні машини, що переміщуються з однієї країни до іншої, є товарами видимої торгівлі. Невидимі товари – це банківські перекази, страхові поліси, а також послуги, пропоновані туристам. Деякі країни, як от Швейцарія та Великобританія, одержують великі доходи саме від невидимої торгівлі. Протекціонізм. Деякі країни обмежують імпорт іноземних товарів, намагаючись таким чином захистити власну промисловість. На імпортну продукцію часто встановлюють спеціальний податок так званий тариф, або вводять обмеження на її ввезення. Така політика називається протекціонізмом. Свобода торгівлі. Термін вільна торгівля означає, що люди мають право імпортувати чи експортувати товари без будь-яких обмежень тарифів. Політика свободи торгівлі пожвавляє товарообмін, а також, як вважається, забезпечує зайнятість і високий рівень добробуту населення. Міжнародні торговельні об'єднання, такі як Європейський Союз та Північноамериканська зона вільної торгівлі, скорочено «Нафта», домовилися про встановлення режиму вільної торгівлі між державами-учасницями. Всесвітня торговельна організація або ВТО виступає за поступову відміну обмежень на імпорт і експорт товарів та розвиток вільної торгівлі між усіма країнами – Платіжний баланс Співвідношення між грошовими сумами, які надходять до країни і йдуть з неї, як оплата за товари і послуги, називається платіжним балансом. Односторонній рух капіталів чи товарів може завдати значної шкоди економіці країни. Ілюстрації. Переважна частина товарів перевозиться суднами. Вартість морських перевезень порівняно невелика. Для швидкої доставки існують авіаперевезення. В епоху відродження торгівля в Європі досягла такого розвитку, що стала вигіднішою, ніж землеробство –